Z Evangelia podle Matouše Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král. Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a proto jsme se mu přišli poklonit. Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém Svolal všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptal se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu v Betlémě v Judsku neboť tak je psáno u proroka, a ty Betléme v Judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu. Tehdy si Herode tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betlema a řekl, jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznámte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Když krále vyslechli, vydali se na cestu a hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, Padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a míro. Ve mu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. Slyšeli jsme slovo Boží. My se můžeme ještě chvíli zastavit u prvního čtení dnešní slavnosti, kde prorok Izajáš předpovídá světlo, které zazáří všem národu. Vstaň rozvice Jeruzaléme nebuď vzešlo tvé světlo a hospodinova velebnost září nad tebou. Letma zahalí zemi a temnota národy nad tebou, však zazáří hospodin, jeho velebnost se zjeví nad tebou. Tedy nejdříve předpovídá Izraeli toto světlo, přicházejícího mesiáše, a potom pokračuje: Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Tedy to prorok Izajáš o dnešní slavnosti několik set let před narozením Ježíše Krista. Potom svatý Pavel ve druhém čtení už konstatuje, že to světlo přišlo a že to světlo je pro všechny národy a že on jako Apoštol těchto pohánských národů má přinést toto světlo všem. Pavel říká, slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívějších pokoleních to lidé nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno, s osvícení ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí, že totiž také pohané, mají stejná dědická práva, že jsou úditého štěla, a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista. Když uvěří kázání Evangelia. Tedy Ježíš, jeho evangelium radostná zvěst o Něm, že On je ten který přichází odpustit hříchy, přináší věčný život, platí všem lidem, nejen Izraelskému národu. A tedy i my, kteří jsme můžeme říci potomky bohánů. do našeho času přichází tato zvěst, toto světlo. A je také na nás jakým způsobem naším srdcem vnímáme různá boží znamení. Když se podíváme na ty tři krále, jak jim říkáme, na ty cizince, kteří zachytili v tom svém osobním hledání vanutí božího ducha, který nedělal rozdíly mezi věřícími a nevěřícími, ale chce všechny přivést ke Kristu tak se můžeme dívat na svůj život, jak to my děláme s těmi božími vnuknutím, s tím božím světlem, jak zacházíme. Protože každý člověk má toto boží světlo, které přichází ve svůj pravý čas. V tom kolotoči našeho života, který se možná v této době trošičku zastavil, což na jednu stranu je dobře, nemusíme se zahlcovat dalšími věcmi, kterými bychom se za každou cenu chtěli vždycky rozptýlit. Protože tím se můžeme vyhnout tomu, co možná Bůh nám v této době, která se trochu nuceně zpomaluje, chce říci. Bůh nám chce říci, zastav se a objev světlo, protože ti posílám různá znamení. Znamení mého příchodu. Možná si můžeme uvědomit ještě více, kdy potřebujeme toto světlo, jak potřebujeme Ježíše. Když jsou omezené kostely, bohoslužby, možná si můžeme uvědomit, co všechno ztrácíme. Lidé, kteří přestali chodit do kostela v neděli, tak to možná nepovažují za ztrátu. Někteří. A tam u těchto lidí můžeme říci, že nepochopili to světlo, které je prozařuje na celý ten další týden, když ho mohou přijmout v Eucharistii, kdy Ježíš Kristus přichází v tom nejvznešenějším znamení Eucharistie, tedy nejsvětější svátosti, kdy ta svátost, ten samotný znak, je sám Bůh. Všechny ostatní svátosti mají viditelnou část, skrze kterou přichází tajemným způsobem Bůh, ale Eucharistie, jako zářivá hvězda našeho života, ta proměněná hostie není znamením nějaké neviditelné skutečnosti boží přítomnosti, ale je samým Bohem. Od momentu, kdy kněz vyčkne slova Toto je mé tělo a později Toto je má krev, tak z chleba na oltáři se stává sám Kristus. Z vína na oltáři se stává jeho krev, kterou prolil za každého z nás. A tak my už žijeme to, co předpovídal prorok Izajáš. My už navazujeme na to, o čem mluvil svatý Pavel. Navazujeme na tu zářivou hvězdu, o které říkali proroci, že přijde mezi nás, že to bude Bůh s námi, Jemanuel, sám náš pán, který se nám zjeví v těle. A my ho v jeho těle můžeme přijímat právě ve Eucharistii. Zkusme si tedy obnovit naši touhu po našem Bohu. Možná najít odvahu znovu přijít do kostela, bez strachu, jestli tam někdo bude počítat nebo nebude počítat, pokud tady tu možnost máme. A pokud tu možnost nemáme, zkusme alespoň toužit po tomto světle. Nenechme se záltit všemi těmi věcmi, které nás mohou od tohoto světla odvádět. A možná si udělejme větší čas pro toto světlo v koutku našeho srdce. Amen.